Bismillahirrahmanirrahim Kita masih berada di dalam masalah-masalah kewajiban salat lima waktu Menurut apa yang tercantum di dalam kitab An-Nasihatul Diniyah di Saidul Habib Abdullah Al-Arbi Al-Handal rahimahullah taala sebagaimana sudah banyak diterangkan bagaimana kewajiban sholat lima waktu sebagaimana setiap orang wajib memelihara dan melaksanakan sholat lima waktu Bohor Masar, Malib Isya dan subuh Pada tempatnya Masing-masing Dengan syarat-syaratnya Rukun-rukunnya Bahkan harus ditambah Atau disempurnakan dengan Kesunatan-kesunatannya Begitu juga Setiap orang Yang mempunyai keluarga Mempunyai anak atau siapa saja yang ikut padanya wajib memerintahkan untuk kesemuanya dapat menjalankan solat lima waktu. Maka curahkan dalam kitab ini: Wa kama yajibu alaika an tuhafizu ala salati. Wiyahrum عليك أن تضيعها. Kedalikah ibu عليك أن تشدد على أهلك وأولادك. و كل من لك عليه ملاية في إقامة الصلاة. Sebagai mana? Wajib atasmu agar engkau memelihara salat dan haram bagimu agar engkau menyanyiakan sholat begitu juga wajib engkau memerintahkan keluarganya anak-anaknya dan siapa saja yang dia kuasai yang dia memiliki kekuasaan terhadap mereka agar mereka menjalankan sholat jadi bapak rumah tangga sebagai suami Wajib memerintahkan istrinya agar menjalankan sholat Bapak rumah tangga yang sudah mempunyai anak-anak Laki-laki atau perempuan Wajib memerintahkan sholat Bahkan dahulu sudah pernah dikerangkan Anak-anak kita, laki-laki atau perempuan Apabila sudah berusia atau berumur 7 tahun Orang-orang tuanya Atau wali-walinya Sudah berwajiban untuk mengajar mereka sholat Dan memerintahkan Agar mereka menjalankan sholat Hal ini sudah saya sampaikan hadisnya yang mana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW alimu awna daqmus salat wahum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrim acarilah anak-anakim artinya laki-laki dan perempuan tentang salat ketika mereka berusia 7 tahun wadribuhum alaiha dan pukullah mereka. Kalau meninggalkan solat ketika berumur 10 tahun. Di hadis yang lain, muru' awladukum bis salat, wahum abna'u sab'in, wa'adribuhum alaiha wahum abna'u asin. Perintahkanlah anak-anakmu tentang solat ketika berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka. Bila mereka meninggalkan sholat Ketika berusia 10 tahun Jadi kita Kawinkan hadis tadi Ada alimu, ada muru Alimu ajari Muru perintahkan Jadi jelas, harus kita ajari dulu Baru kita perintahkan untuk sholat Ini berkacipan Walaupun Bukan anaknya sendiri Tapi toh dia menguasai Menjadi wali anak tadi jadi kepada istrinya, keluarganya, anak-anaknya, dan kepada siapa saja yang menjadi tanggungannya, yang dia kebetulan menjadi kualinya. Kalau sudah wajib kita mengajar mereka tentang sholat, ya apa? Soalnya yang ada sangkut pautnya dengan sholat, ya wudhu, ya mandi, wajib, dan sebagainya, dan sebagainya. Walau tidaklah hukuman fitarkiah, jangan engkau membiarkan mereka suatu alasan untuk meninggalkan salat, karena salat lima waktu itu tidak dapat kita tinggalkan, pun tidak ada alasan untuk kita dapat meninggalkan salat lima waktu, kecuali orang perempuan ketika Kedatangan bulan dan nifas sudah. Jadi tidak ada alasan untuk kita dapat meninggalkan satu lima waktu. Kecuali orang perempuan apabila kedatangan haid dan nifas. Maka anak-anak kita atau siapa yang menanggung kita pun harus kita tekan dengan keras agar mereka mereka solat. Dan jangan sekali-kali diberi kesempatan atau alasan untuk dapat meninggalkan sholat. Memang kewajiban pokok dalam agama Islam ini adalah sholat. Maka kalau orang sudah menyatakan masuk agama Islam, sudah ikrar masuk agama Islam, sudah bersyahadat menjadi orang Islam, kewajiban pertama harus diajari sholat maka zaman Nabi Muhammad SAW pun kalau sudah ada orang Islam, sudah menyatakan syahadat kata lagi Alimullah SAW ajarilah dia tentang masyarakat baru lain-lain dan bagaimanapun umpana belum dapat ya ikut saja dulu ya berdiri, ya ruguh, ya tidak, ya sujud walaupun belum dapat membaca fatihah pun da belum dapat tashahud pun dapat ialah ikut dulu sambil diajari nah begitu terus maka sebagai kepala rumah tangga atau wali anak atau siapa yang bertanggungjawab terhadap siapapun la tad'lam udran fi tarkihaj jangan sekali-kali engkau memberikan alasan kepada mereka di dalam meninggalkan solat jadi jangan ada alasan apa wah masih sedang sinau ya sudah kalau kamu isi sinau masih belajar ya menghadapi ujian tidak solat tidak apa-apa sudah sehari dua hari libur tidak ada solat libur walaupun dia belajar menghadapi ujian apapun pekerjaan apapun saja tidak ada alasan jadi sebuk repot apapun tidak dapat menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. Nah, maka sebagaimana sudah saya terangkan, Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah untuk umat ini, umat Muhammad ini, bumi ini keseluruhannya tempat sholat. Airi nah, kesilapan. Jadi bukan harus di dalam masjid. Bukan harus disurau, dilanggar, atau di rumah, atau tempat. Bagaimana tidak. Dimana sejak dia ada bersolat. Maka termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW, dan perbedaan dengan Nabi-Nabi terdahulu, di diantaranya wajir'il ardu li masjidan wa ta'uran. Tanah ini, atau bumi itu dijadikan untuk saya, kata Nabi. Masjidan Wajah hura, tempat solat dan alat bersuci. Itu tanya. Ader yang lain wajah hura ummati untuk umatku Jadi di mana saja? Jadi bukan mesti harus kembali pulang ke rumah atau mesti ke masjid. Kalau kita kebetulan di ladang, di sawah atau di pasar atau di mana saja dapat kita menjalankan solat di kendaraan pun dapat kita menyekal salat di lapangan pun dapat kita menyekal salat nah di mana ya? saja nah, jelas jadi oleh Allah diperingan tempatnya ada selengkapnya wa man lam dan barang siapa yang tidak mendengarkan perintah yang sudah kepala rumah tangganya atau si suami atau si bapa atau wali anak tadi, kalau seramah merintahkan, menganjurkan agar mereka mengkal salat, lalu ada yang tidak menghirukkan, yang tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan perintah. Wamalam yas makminhu, wa yutir tertidak mu taat. Jadi malam yasmak minhuk walam yutik. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan dan tidak mau mematuhi, tidak mau taat, karena perintah sholat, dan juri sholat, tidak mau menghirupkan, tidak mau mendengarkan, dan tidak mau mematuhi, bagaimana? Fahadik hu wa'akib hu. Ancamlah mereka. Atau orang itu. Dan kerasi. Baik. Maka tadi, anak-anak kalau sudah tidak mau dengan ukuran umur 10 tahun diberitakan untuk mengajar mereka, memukul mereka memukul mereka, harus dikelasi karena orang meninggalkan sholat ini adalah merupakan orang yang terjerumus ke dalam dosa yang paling besar kalau dia sudah mengalah memang kalau kita pelajari setelah syirik Setelah kufur Dosa yang terbesar Adalah Tarkul Sholat Coba kita lihat Setelah Dosa syirik Dosa kufur cari, Dosa apa yang paling besar Yang melebihi Tarkul Sholat Tidak ada Ya Tarkul Sholat itu paling besar Setelah dosa kufur Maka di bawah kekufuran Adalah dosa Tarkul Sholat ini hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas ke hubungan kepada manusia dosa yang terbesar setelah kita tauhid penyembah pada Allah dan sebagainya, beriman dan sebagainya, salat dan sebagainya adalah dosa paling besar berani pada ibu bapa. Nah, kalau ada ayat di sana wa qalla rabbuka an ta'bud sana wa pertama kali kewajiban kita terhadap Allah. Bagaimana? Kita bertawaf, kita solat, kita menyibak allah. Lalu kewajiban kedua adalah bermandi air. Balik sekarang, syirik kepada allah, ingkar kepada allah, dosa yang besar terhadap berani pada orang, orang tua. Jadi hak allah kita damukan. Nah, termasuk solat. Nah, secara keluarga tentu saja solat yang lebih besar, kewajiban yang utama lebih besar. Dan kalau ditinggalkan, merupakan dosa yang terbesar Setelah syirik dan disuruh Maka kalau keluarga, anak-anak, atau siapa saja yang menyetangguh kita Setelah kita perintah sholat, kita anjuri sholat Tidak mau mendengarkan, tidak mau menghirukan, dan tidak mau memampu Harus kita kerasi Harus kita ancam Bahkan harus kita adakan tindakan terhadap mereka Ini. Ini berbuat dosa yang paling besar. Kalau dalam pemerintahan Islam orang tak salat itu ditangkap, lalu diperintahkan untuk salat. Kalau tidak mau, padahal dia silmu kalf, kalf artinya balik akhir. Tidak mau salat, ditangkap, diperintahkan salat. Mau, sama. tidak mau, tidak mau, tidak mau. Hukum tarik salat adalah Al kotru, kibul. Jadi walaupun kalau dia tadi ingkar tentang ayat salat terbunuhnya tadi dalam dasar dalam keadaan murtad, yuk tang Tapi kalau dia masih percaya. Masih mengakui kewajiban salat hanya tidak mau salat terbunuh ini adalah dia ya, tetap masih Islam. Enaklah, dulu mungkin perlu saya terangkan. Jadi kalau orang meninggalkan salat, dia masih percaya adanya kewajiban salat itu masih kita namakan orang Islam. Karena masih apa? Masih percaya, masih. Masih mau. tapi kalau saling ingkar, sudah pegang hukum, hukum itu matinya ini jadi orang apa? murtad ini murtad kalau orang itu sudah murtad semua amal kebaikannya hapus sama sekali, gugur hapus sama sekali dan masuk neraka selama-lamanya maka Allah berfirman wa man yartadid minkum anjini fahimut awal kafil fa'ula'ika habitat a'maluhum fil hayati dunya wa fil akhirat mula'ika ashabun narhum fiha khalidun ini jelas, maka itu kalau ada orang di rumah tangga kita tidak melakukan salat, harus kita keras maka setiap muslim dan muslimah yang mempunyai rumah tangga yang bertanggungjawab sebagai rah'in, pengubalan Mimpin kepala rumah tangga Wajib memerintahkan mereka untuk melakukan sholat Hingga jangan Sampai di rumah tangga seorang Islam Ada orang yang Tidak melakukan sholat Sebab, kalau ada orang yang Tidak melakukan sholat, berarti Di dalam rumah tangga itu ada orang merubuhkan agama Islam Karena mantarukas sholat uh, uh, As-sholatul imadud din, Faman akamukal akamukin Wa mantarukaha فَقَدْ حَدَ Nah, sekarang di rumah tangga seorang muslim, ada orang yang tidak ada orang islam, mukallaf, tidak mau sholat berarti dalam rumah tangga itu ada orang apa? merobohkan agama ada orang yang sudah فَقَدْ حَدَ مَتْدِينَ dalam rumah itu nah kalau kita diam saja berarti kita ikut merobohkan agama nah ini jadi setiap musim harus koreksi dalam rumah tangga setelah bagaimana? ada yang tanya kalau yang enggak salat orang tuanya bagaimana? Anak yang salat, aktif salat, Malah nyantri. Ibu bapaknya enggak salat. Ibunya enggak salat. Pamannya enggak salat, mertuanya enggak salat. Bagaimana? Pada saluma ya tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar walaupun tidak seberat wali atau kepala rumah anggap tapi taf dia wajib amar ma'ruf nahi karena ini tetap karena siapa saja yang melihat perbuatan mungkar berkewajiban uh, untuk menyingkari mara aminkum mungkaran fal yuhayiru biadih fa'illam yusatik fa'bili salih fa'illam yusatik fa'biqalbih wa dhalika ad'afat iman barang siapa melihat barang mungkar wajib dia beratas kekuatannya kalau tidak dapat, dengan ucapannya, dengan nasihatnya, dengan keterangannya Tidak dapat, dengan hatinya Nah di sini, nah sekarang mas sholat, ya terbicara terus Bagaimana? Begitu juga istri telah suami Istrinya santri Wahli ibadah, ahli sholat, tekun sholatnya Suaminya enggak salat, Bagaimana? Padahal ar-lejar, kawamun al-lisah ar Orang laki itu tanggung jawab oleh perempuan Penguasa oleh perempuan Sekarang si suami tadi yang berhak Untuk menguasai perempuan Istri tidak sholat Istri tidak sholat Bagaimana? Ya tetap amal ma'luf ma na'i Mungkang nah, Bagaimana saja Tapi tidak seberat Suami terhadap Istri Maka harus Bertindak bagaimana mestinya Ukuran masing-masing Kalau tidak semuanya akan dituntut juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang yang menguasai siapapun Apalagi kepala rumah tangga Apalagi juga ibu terhadap rumah tangga Dan siapa saja Itu menjadi ra'in Pengembalak, pemimpin, penguasa Nabi Muhammad s.a.w. Ah. Dan, kullukum ra'in Wa kullukum masmulun al-ra'iyati Termasuk al-amir ra'in mas'ul ra'iyati mas'ul arjal wa'in ala al-bayt mas'ul ra'iyati kitz tajal al-mar'ah ra'iyatan ala bayt zawjiha wa hiya mas'ulatan ar'iyatiha al-khadim wa'in ala mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyati qala kawan nabi nabiy fakuluqum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati Jadi semua pengembal kita masing-masing pengbala terhadap diri kita sendiri kita mempunyai pancah indera, mempunyai diri, jiwa, raga. Ini semuanya ada roin, rakyat kita. Anak buah kita. Jadi anggota kita. Nah, kita menjadi roin, tanggung jalan Dan biasanya akan diminta bantuan jawab. Pegu di Amir, orang menguasa, kuasa apa-apa? Kuasa kampung, kuasa desa, kuasa apa saja? Roin, tanggung jalan. Biasanya ditanyakan, kamu dulu memimpin orang sekampung. Apa sudah kamu ajari, soalnya? apa kompletnya salah, dan sebagainya, dan lain-lain ini ditonton, ditanya pada hari kiamat Al-Amiru Ra'in Wa Mas'uler Al-Ra'in, siapa Amir? Semua orang yang menguasai menguasai sesuatu namanya Ra'a, Amir Amir kampung, Amir kota, Amir desa, Amir apasanya, Wahid namanya Amir Anggap orang punya perusahaan, pabrik perusahaan, banyak pekerjanya dia amir sekarang Amirnya pabrik Amirnya perusahaan Ini harus di amir dan al-dengungkan Harus menikah salam Ada pun mau nggak mau terserah Sudah saya contohkan Hari Jum'ah kerja Biasa ya minggu tutup Sekarang bagi orang laki-laki Islam situ Ada kewajiban salat apa? Jum'ah dia harus perintahkan Hari ini jam 11 saya pulang tutup Berangkat Jum'at alhamdulillah saya perintahkan hari hey, Jumatan Saya nah, pergi ke masjid untuk Jumatan, tutup pabrik pusat. Kemudian orang-orang keluar dari Jumatan Ikut salah tidak? Majikan tadi yang punya pabrik, ikhna pabrik Tidak ada salah, kenapa? Sehingga dia melibungkan Dan sudah tutup pabriknya Dan dia sudah anjurkan Nah, yang salah tidak mau Tapi kalau dikatakan tidak boleh keluar Tetap kerja Nah, ini tanggung jawabnya jadi kan dia melarang nah, di sini begitu ke ya, Amir dimana saja harus nasihat pemerintah. Ya. Apalagi kalau dia dapat di kampung-kampung waktu salat dia teriak, ayo salat salat salat. Atau dia tidak tentukan orang-orang Islam, ayo salat ini suntoh, ayo salat salat kerja fakir sudah. Ya kalau saya bersam suntoh awamkan. Harus, harus berkhutbah. Perintah salat dulu, salat azan azan ini. Perintah tahu salat itu azan ada ketentuannya. Memerintahkan ayo salat, berangkat berangkatnya salat salat. Jadi perintahkan salat dulu. Anak akan berangkat salat bagaimana? Ada azan, ada khamat, ada wudhu, ada macam-macam. Tapi ini harus perintah dulu. Kalau tidak takut, -taku insyaallah. Boleh tolong, gisai sendiri <tvin -taku> <tuk> Jadi kalau, kalau tidak mau tadi saya katakan <tuk> salahnya siapa? Salahnya orang sendiri. Pokok sudah diperintahkan. Jadi ada orang punya, punya buruh pekerja. Alhamdulillah waktu surat umumkan selamat dalam lemari, ya. dalam kursi, tidak ya. <gayu> berinteraksi, belum nak, ayat, solat, solat, laut, laut, di sana solat, nah, sudah, umumkan perintahkan, saben hari, saben Sa waktu solat, bukan saben hari, saben waktu solat, yang mereka ada, ah ini, sekarang dia omongkan, ini jam 12, ayo laut, laut, perai, perai, libur, libur, sudah, solat dulu, ada nah, yang solat, ya. Alhamdulillah, ada yang yang indong duduk sana rokokan <laughs> Bagaimana? Ya terserah, salahnya saya sendiri Majikannya atau cerahkannya atau yang punya perusahaan salah enggak? Tidak salah, sudah diomongkan Nah ini masalahnya, pekerjaan bagaimana hmm. saja? Jadi al al-amir wa'in wa'amaskulun al-ra'iyyati Tanggunglah begitu kepala rumah tangga Begitu ibu rumah tangga Dan begitu selanjutnya Sama tekan-takan wa'fakulukum wa'in wa'kulukum mas'ulun al Sudah Kalau tidak mau di rumah tangga bagaimana? Tadi saya terangkan Fahaddiqhu wa'aqibhu Ancamlah hukiyah Wakimu dan beri tindakan hukum. Wadap alaih ashad dal dan marah engkau terhadap orang semacam itu dengan sekeras-kerasnya kemarahan. Jangan kita marah betul. Dulu mungkin sudah pernah saya terangkan. Sekarang kita punya barang dicuri orang, anggap punya sarung dicuri orang, kita marah. Karena ini orang pencuri. Ada yang kita perintah sholat, tidak mau sholat Kita juga marah Marah kita terhadap target sholat Terhadap marah kita terhadap orang yang mencuri shalom Sama-sama marah Tapi lebih berat mana, lebih besar mana Lebih keras mana Marah kita terhadap orang yang tidak sholat Kerana kalau hukum syariat Islam Kita lihat hukumnya Hukum syariat Islam Kalau orang mencuri, hanya potong tangannya tapi kalau tarik ke sholat, potong leher. Nah, Hukum syariah tu, orang nak uh, orang mencuri, kalau tangkap mencuri, sudah terbukti, hukum syariah dia Potong tangan, fakta oh ajar. Tapi kalau nak tak mau sholat, diperintahkan tak mau sholat, perintahkan tak mau sholat, tetap eh, tetap tak mau sholat, hukumnya apa? Potong leher. Berat mana? di sini, di sini padahal dua-dua ini perbagaan dosa, dan dosa besar juga tapi ada tingkatnya. tapi umumnya kita ini melihat orang mencuri ya wah hebat kita ini marah, ngancam padangkan yang kejar dan sebagainya kalau kita berjumpa pada orang yang salat, shalat Assalamualaikum Waalaikumsalam bagaimana? tidak apa Janganlah begitu kadang-kadang pulang dari pekerjaan Masuk rumah Dari kerja jam siang, jam sabar dan sebagainya Estrinya belum masak, tain dan sebagainya Wuh, Marahnya luar biasa Marah betul Karena estrinya belum menyediakan Makanan untuk minum Wah marah betul Dari marahnya kadang-kadang sandal naik kepala Wih dari marahnya Tapi estrinya tidak sholat Padahal tidak ada odot Tidak apa-apa dia ini masalahnya. Padahal harus kita marah lebih keras, lebih sangat daripada lain-lain. Maka waqtub ali asyadul qadar. Wa alhamdulillahillah wa alaihi in ashrafamana. Jadilah lebih besar daripada marahmu padanya apabila dia merusak salah satu harta pendam. kadang dalam seorang ayah sarunya dipakai anaknya. Uh, marahnya luar biasa. Punya salun di pagi orang anak Dia marah Tapi anak yang tidak salat tidak marah Di sini masalah Jadi harus lebih sangat marahnya terhadap Keluarganya Anaknya Siapa yang menitanggungannya Kalau tidak mau sholat nah, Lalu kalau tidak mau bertindak bagaimana? masyarakat siap pun ia tidak, merenta pun ia tidak, menghadapi tindakan pun ia tidak, marah ia tidak, bagaimana? Fa illam taf'ald zalika kuntam minal mustahidin fi huquqillah wa bidini. Kalau engkau tidak mau bertindak, tidak mau menjalankan apa yang menjadi kewajiban tadi terhadap tanggung-tanggungmu SD dan seloknya jadi kalau tidak mau termasuk golongan apa? Golongan yang menghina hak Allah, menghina agama Allah. Jadi kunta minal mustahina. Kau termasuk orang yang menghina menghina apa? dengan hak hak Allah. Wajiban-wajiban terhadap Allah. Dan menghina agama Allah wabidini. So kita anggap remeh. Tidak ada pembelaan. Padahal kita wajib membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Di situ masalahnya. Maka kalau kita sudah dapat membaca, mendengarkan penjelasan semacam itu, harus kita koreksi. Kepada diri kita masing-masing Di dalam rumah tangga masing-masing Masalah pokok dulu Yaitu sol lah, Nah ini bagaimana nah ini masalahnya, harus berjalan-jalan koreksi Dan begitu setiap hari Setiap saat Setiap datang waktu sholat Sekarang waktu dolar datang Perintah sholat Nanti asar datang, perintah lagi Nah begitu Dan terus begitu itu selama masih campur Masih masih bersama dalam rumah tadi. Kalau sudah pindah rumah sendiri ya sebenarnya lain masalah. Jadi jelas kalau tidak fa kunta minal mustahini nadi huquqillah wa bididi. Waman Aqabtawa <tuk> wadib ta'alih Walam yam tasir Uyam za'jir Fa'ab'idhu angka Wa man aqabtahu Kan siapa yang kamu tindai hukum ya. <tuk> Wa wadib ta'alih Yang setelah marai, hingga kamu benci dia <tuk> Wadib ta'alih Kamu benci padanya Marah padanya Benci padanya Tetap tidak mau sadar Tetap tidak mau mengikuti Lam yam tasir Tidak mengikuti Tidak mematuhi tidak menerima nasihat tadi nah, Ini bagaimana? Fa'ab'id hu'angka Jauhkanlah daripada Sampai ini Kalau sudah diperintahkan saya tidak mau Ya, saya tidak sabar Terus, satu hari, satu sama-sama Akhirnya sampai sudah tot, Tidak ada harapan Dan ada ukuran kadang-kadang tidak ada Kan masih hanya memperlukan Dulu sudah pernah saya terangkan Menurut teman hakim bagaimana? Memerintahkan isterinya, anak-anaknya tentang solat, sampai menghabiskan lus sekarung. -se -se -se sabar. Nah, kalau dia sabar teruskan. Kalau sudah tidak mau sama sekali, rasanya semoga hadapan haban jauhkan. Nah, akan tindakan lebih bijak, lebih aman, lebih selamat. Semasa isteri. Jadi istri, anak dan siapa saja nah, akan gampang saja balik cium. Nah, jadi gampang semua, bagaimana ya sudah? Karena sudah balik, ada bener, belum balik tidak bisa loh Itu berubah balik, belum kewajiban Ini cerita yang sudah apa? <tuk> yang sudah balik, kalau misalnya anak-anak -an, tadi dia, jadi dipukul, dia apa biasa Tapi ini kalau sudah balik, itu, tidak ada harapan sudah bagaimana? Ap, itu angka jauhkan. kan? Ya harusnya juga pada orang begitu Karena menambah dosa terus Kita diam berdosa Kita memaham tidak diikuti ya jengkel Bagaimana Mas sudah lupa-lupanya, enggak ada harapan. Kalau masih ada, baru. Terus. Bagaimana? Terus saja. Bagaimana? Kau tidak fa'abaid wa angka Jauhkan dari padamu dan kusilah dia. Fainnahu Karena dia itu syaitan. Aini kuni syaitan insi. Syaitan manusia. Akhirnya manusia Berjiwa syaitan. Lah, khayyofi walah parokat. Tidak ada kebaikannya, tidak ada parokan, tidak ada kebaikan apa. Kalau orang sudah tari salam mau ambil apa? Bar apa? Ambil khayyub, kebaikan, kebaikan apa? Takhru walatum asharatu dan haram kita mengompot orang begitu dan bergaul dengan orang demikian. Ini haram mencintai mengomplot, dan mengawani mempergauli orang-orang yang tarik ke ini haram Kalau kita tidak mau amal ma'ruf nahi munkar kalau mau mendekat demi untuk amal ma'ruf nahi munkar ini sekarang keluarga anak bagaimana ya tetap kita nasihati tetap kita lah, perintahkan kalau masih ada harapan terus, umpama tidak ada harapan. Wah, lihat gejala-gejalanya ini tidak ada harapan. Sudah, rupanya tidak ada harapan. Menentangnya makin keras, menentangnya makin berat. Bagaimana? Nah, inilah, fa'ab'idhu wa trudhu fa'innahu syaitan la khairafi wa la barakatih. Dan kebaikan, tidak ada barokah kan dinyalik. Ini berat. Ya, aku mengatakan. Kalau orang tua ke yang berhak rumah tangga Ya kita sedia pindah Begini Bagaimana? Sekarang di rumah tangga, orangnya tidak sholat Ya kita nasihat tidak mau, tidak mau Kita bergaul baik, ya nasihat tidak mau Daripada kita nunggu orang tua yang begitu Kita tak dosa Cari ikhtiar, pindah semua Nah ini lebih selamat Kalau tidak tetap kita wajib Amar ma'al, nahi mau, mungkin Selama kita tahu Sebab begini Secara umum, umum kalau kita melihat barang mungkar, wajiblah berantas dengan kekuatan. Kalau tidak sia dengan nasihat, jadinya dengan hati Dengan hati itu apa syaratnya? Wajibu mufarroqatu maudzir maksiyah. Wajib meninggalkan tempat apa? Asyik ya, lagi, bagaimana? Sekarang saya tak kuasa, itu orang tua, ayah, Mbah Ya kita memaklumkan lu, cari lu, cari baik, ya bagaimana? Tak bisa sama sekali. Tambah marah, tambah marah, tambah marah ingat kan. Mau bagaimana? Kalau tetap di sana ya kesian orang tua ya, berdosa kita ini. Kalau diam tapi kita omong makin begitu, lebih baik kita menjauhkan diri, cari ikhtiar lain. Ayo, belah ikhtiar. Nah, al-ikhtiar ini namanya hijrah. Meninggalkan demikian tadi di dalam keluarga. Hijrah. Oh, begitu juga dalam kampung yang kita tidak bisa ibadah Ini termasuk juga Sudah kampungnya orang bukan ahli ibadah Malah kita ibadat berat terganggu Teraniaya, terejek Wih macam-macam, tidak -macam, hmm. bisa Bagaimana? Kalau kita terus begitu Akan mempengaruhi keluarga anak-anak kita Mungkin tidak ibadah sekali Betul, akhirilah ibadah Kenapa terpengaruh? Karena malu, karena takut akhir -akhir. Bagaimana? Nah, Ini harus hijau, wajib hijau Orang begitu umpamah sampai terjerumus, terpengaruh, tinggalkan ibadat, tidak mempergi. Besok hari kemarin ditanya oleh Allah, kenapa kamu tinggal ke ibadat? Tidak sholat, tidak ini, tidak dulu. Dia akan jawab, ya Allah, dikabung saya begitu. Saya enggak kuat, saya kalah. Bagaimana? Tengar Allah. Awalam takun ardullahi wa sya'atan fatuhah jurufiah. Bukankah bumi Allah terluas? Mengapa kamu tidak hijau? Nah, diteker masyarakat itu awalan takun ardullahi wasiatan fatuhah julfiat Bukankah bumi Allah itu luas hingga akan kamu hijau? Nah, ini dapat kamu hijau, kenapa ada hijau? Nah, di sini ada hijau itu wajib Nabi nah, di sini ada masalah Yang repot sudah berapa kali saya terangkan S3 terhadap suami ini yang report. Kalau anak muda, S3 terhadap suami, mau hijalab, gimana? S3 mau hijalab, eh, report. S3 ada salat, ada ibadat, suaminya tak ibadat, dia ya, omong, ya, nasihat, nak ya, bagaimana? Tetap marah, marah dan sebagainya, bagaimana? Dia tetap hidup sama orang begitu, ya makan nanti. Bukan makan nanti, makan jantung <SILENCIO> <SILENCIO> Ya, bagaimana? Biarkan bagaimana, diingatkan bagaimana Makin marah, makin mentang dan sebagainya Mau hijrah atau seorang perempuan bagaimana? Paling-paling dapat, pertama, dia mohon pada Allah berdoa Bagaimana? Jangan keluar Secara dohinya, dia bisa lapor pada orang tuanya Atau lapor pada fi'ah prajir agam kalau sudah lewat begitu keadaannya bagaimana nanti ada tindakan hukum di sini nah, ini masalah. Nah, jadi kalau tidak mau, ini harus kita pergi lagi. karena tidak boleh kita memperkauni. Tahrumu mu'ala tuhu wa mu'ashara tuhu mu ini mengasihi, mencintai Atau mengomplok padanya Mu'ashara bergaul Jadi pergaulan itu pun harus kita pilih Tidak, Jangan kita bergaul pada orang ahli mungkar dan maksiat Terutama orang talqis salat. Jangan sekali-kali Hanya untuk satu sebab, yaitu demi Amar ma'ruf nahi mungkar Boleh, wah itu orang tarik usulalah Itu orang tak baik, ahli mungkar Boleh, tetapi keketi Bukan, nawai untuk mengawali mereka Bukan untuk mempergaul mereka Bukan untuk mu'ashraf alam mereka Tetapi untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar nah Ini boleh Kalau kuat, pentingnya sudah kuat Kalau tidak, tidak beruk Nah ini, harus ada hadis Nabi Muhammad sallallahu oh, alaihi wasallam sahib tusahib illa mukminan wala yakul ta'ama ka illa taqi wala tusahib illa mukminan jangan kamu berkawan kecuali orang mukmin kau berkawan jadi berkawan ini harus dengan orang mukmin dapat mungkin yang makan makanan kita ini orang yang taqi jangan kita termasuk membantu orang yang tidak takik nah, di sana yang dikhawatirkan. Orang berkawan berkawan ini selalu terpengaruh nanti dalam kekuatan tarik menarik. Kalau orang berkawan pada orang tak baik ini yang tidak baik ini kuat menariknya, itu lebih kuat. Hingga nabi bersabda: "Arrojulu aladini Khalilihi." فَلْيَوْنُّرْ أَحَلُكُمْ man يُخَوْلِلْ Orang itu mengikuti agama kawannya Maka hendaklah setiap orang daripada kamu menyelidiki siapa yang dia kawani Jadi kalau akan berkawan, mencari sohih, mencari kawan, mencari teman, harus pilih siapa Dan ada pun sekedar mu'amalah, sebalik <tuh> beli itu mu'amalah biasa bapak -bapak, apa bapak kamu tidak apa-apa mu'amalah tak dan mu'asyarah wa ini malah wa wajib mu'ajadun dan malah wajib Lajar. kita kita musui dan kita putus bekot kita musinya begitu kalau sudah tidak ada harapan untuk dinasihati jadi kita bagi tiga: musohhabah atau mu'asyarah berkawan. Lantas ada muamalah. Lantas ada munasohah memberi nasihat terhadap orang yang tarik salah atau orang mungkar sudahlah masyarakat termasuklah kafir. Kalau kita Mu'asyarah kita Mu ini tidak boleh, bahkan diharamkan. Kalau kita mau arah, ya jual beli ini ini masih boleh. Apalagi kira niat nasihat-nasehat untuk membuat nasihat nah, ini demi amal ma'ruf naimu mungkar. Malah kadang-kadang farbu ain, kadang-kadang farbu kifah kifah yang demi amal maalum naimu. Kampung itu orang yang tak salat semuanya. Nakusan tak salat. Bagaimana? Harus ada tugas amar Ma'ruf nahi bukan yang kuat masuk sana. Kenapa apa? Masuk sana? Apa sana akan mau ashar? Oh, tidak, saya tidak akan mau mu Mu'amalah? Ya juga tidak mau saya tidak akan, tidak apa. Perlu nyarong sana-sana untuk amar Ma'ruf nahi muka yang kuat masuk sana. ini ada kalanya wajib. Ada kalanya fatwa ainin. Ada kalanya fatwa kifar, kifayah ini, inilah. ini inilah. jadi mu'asyarah <trafil> musuhabah <bernama> berkawan ini harus hati-hati maka tadi sudah saya sampaikan latusohid illa mu'minat jangan musuhabah maka orang yang tidak mau patuh pada syarat agama Allah Amb tidak mau salat, nanti malah ini malah wajib kita muada, kita musri, wajib kita tegak. Nah, Dan kalau kita tidak mau akan amar ma'ruf nahi munkar. Orang jawab lusa ini mendekat dia untuk menari. Ini masuk amar ma'ruf nahi munkar, masuk dakwah Islamiyah, malah kadang-kadang wajib itu. Maksudnya kalau kadang-kadang fardu kifayah, kifayah. Asal betul-betul demi untuk apa? dan harus menggunakan ya arah hal, hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang demikian harus kita pekot. Harus kita musuhi dan tidak boleh kita bergaul pada orang demikian itu. Hanya untuk amar ma'ruf nahi munkar karena orang demikian itu termasuk golongan wa huwa minal muhatthina lillahi wa rasulih. Karena dia termasuk orang yang menentang Allah dan Rasul Termasuk orang melawan Allah dan Rasul Termasuk muhad, Yuhaduna Jadi mereka menentang, melawan Allah sudah berfirman dalam Quran Begini La tajidu qawman Yuminuna billahi wa yawmil akhir Yuhaduna Manhadillah wa Rasul. Walau kau abang, abnah, ayah, kawan, al -aya. kau. Alaiyyah. Muhammad tidak akan menemukan orang yang beriman pada Allah dan hari yang akhir. Kau tidak akan mendapatkan orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, menyintai yaduna, yahbuna, menyint. Mengomplok orang-orang atau siapa yang memusuhi Allah dan Rasul, siapa yang menentang Allah dan Rasul, walaupun atau meskipun mereka itu orang-orang tua mereka, malu kana, malu kala, al-Abdul atau anak-anak mereka, tu saya al-ikhwah, al-ashab manusia. Jadi kalau orang itu mukmin betul-betul pada Allah dan Rasul, tidak akan menyintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Jangan begini sekali abah um. Nah ini walau kanu abah, walau kanu abah ahum, awa abdulah ahum, Meskipun itu orang orang tuanya, meskipun itu anak anaknya, meskipun itu saudara secara orang lain, ini Al Quran ada diceritakan orang kawannya imam. al ini pernah menyuruh salah satu muridnya untuk membeli minyak zaitun Karena minyak zaitun di negeri Arab terutama itu dimakan dengan roti, maka roti itu dengan minyak zaitun Niswa dua dirham, carikan minyak zaitun yang enak lah, Biasanya dua dirham itu satu kilo, satu liter saja satu kilo sudah pergi pasal pasar cari, cari mana orang-orang yang enak, ada di pojok sana Kebetulan orangnya Kristen. Nah ini kau berterkenal ulama termasuk awul semua orang kenal dia, walaupun orang kafir itu kenal. Cina beli banyak yang dijualnya si penjual ini. Wah, disuruh siapa sampai? Saya disuruh Pak Kairwan. Oh ya, aishlah, berapa satu kilo berapa? Diberi dua kilo. Karena yang beli siapa? Al Kairwan terkenal ini. Oh, orang seorang kafir sudah berempat juga kan? Sedia awak dua, tarik wah banyak kenapa ini? Dua cerah, kamu saya satu kilo, apa banyak? Dibeli di mana kamu? Saya beli di pojok sana. Siapa orangnya? Itu orang naslon, Kristen. Oh, kenapa tadi lebih banyak? Karena saya tadi ditanya saya katakan sampai yang perintah yang, yang, yang menyuruh ada pakai wanita maka lebih banyak. Oh, begitu ya sudah. Kalau sekarang sudah melaksanakan perintahnya. Sekarang laksanakan lagi. Ini kembalikan uang saya kembalikan. Saya tidak akan menanam rasa senang pada orang. Belor, Islam. Baca ayat ini. Rataji tu kauman yu minuna billahi wa ala akhir. Iwatuna menyintai manhadalawarasulah walamkan abahum, au abnaahum, au ikhwanahum. Sudah kembalikan Kalau, Kalau dia terima, malah tidak di hati kecilnya merasa apa? Senang masa, syukur, masa terima kasih, malah senang nah, Ini Karena kuat yang imannya kembalikan Tidak akan menalam dan merasa hati, di hati senang pada orang lain disuruh Kalau kita orang sekarang ya, Itu kuih pun rumah yang warna Malah minta suruh kasih apa Disi beli segitu di lagi, biar dikasih apa? Tiada ya, semula, dipelangganlah ini. Ya, ini kuatnya iman. Jadi kita tidak tahu. Ini masalah. Apalagi mereka itu sudah dibongkar rahasianya rahsianya mereka orang Allah malantar bahangkan Yahudi, orang Nasrani. Tapi Amil Ini khutbah pada Nabi Muhammad SAW. Maksud untuk seluruh umatnya, seluruh pengikut Nabi Muhammad. Mereka tepat diancam oleh kaum Yahudi Nasrani. Akan ditarik hingga mereka sampai mengikuti mereka. Baik. Bagaimana kita taruh rasa senang kepada mereka? Baik. Orang termusu pada Allah, masa inasenang dia? Tidak mungkin. Nah, maka kalau orang mu'min betul-betul pada Allah Rasul tidak ada rasa senang. Artinya, nah, kita sekarang koreksi hati kita masing-masing. Apakah ada di hati kecil kita ini atau hati besarnya sekali? Ya. Ya. Ada mahabbah. Cinta senang pada orang-orang gairul -orang, Islam. Jelas tidak ada. Kalau mu'min betul. Nah, di sini oh, ada yang kita tahu. Dia tanya-tanya orang jawab, tidak, tidak, ada. tidak. ada rasa senang pada orang kafir. Betul, betul. Kenapa niru? <tuh> ya, mencorak. <tuh> kita apa, mencorak ya. Meniru, mencorak. Ini sahabat udir. Katanya benci tapi mengi Kuki kalau benci janganlah ke meniru. Melihat pun tak mau kalau sekarang. Benci. Nah tapi sekarang kenapa meniru? Ya caranya, gelagatnya, gerak gerinya dan sebagainya. Nah, ini menirunya ini. Adapun kita mengambil ilmu manfaat boleh saja dari siapa saja. Nabi bersabda: Khudir hikmatawalamin aywiqa wa ankhawajah ala hali. Jadi ambilah ilmu yang manfaat. Biar keluar dari ke mana saja. Alhamdulillah yang lain, khulir hikmata, walau min musyrikin, ambillah hikmah, walau min musyrikin, tidak apa-apa, nah, kita ambil kemanfaat Sudah, ada berlian, jatuh di tempat najasad, di atau di got, ya. ada najasad, kotoran, macam-macam, saya ingat ada berlian, dia enggak? tidak? Kenapa? <tuh -tuh. Ya, dia ambillah hikmah, manfaatnya, ini berlian, boleh dicuci, lho. Nah, kalau El memanfaatkan hamba, tapi tidak mencintai, ya slogannya ini ya, masih tidak vis. Saya pernah diberitahu tentang masalah. Alhamdulillah. saya mengatakan seperti ini, saya senang pada pribadi. Tapi terhadap mamami saya tidak senang. Ini saya terima kali kita sediakan. tetap dia ya, senang pada pribadi yang terisi kufur. Saya hmm. peribadi nya tapi tak apa. Kamera dah ya. Nah peribadi kaisen apa? <laughs> <laughs> peribadi tadi kaisen apa itu? Kaisen orang tadi bukan pemaham agama. Betul. Orang itu agama apa? Nasional. Nasional. Betul. Agama apa jenisnya <laughs> ya. orang itu? Orangnya orang apa ini? Orang nasional. Peribadi apa peribadi apa? Nasional. Betul. Betul. Ya Betul. <pahay, pahay. laughs> Ya orangnya, ya orangnya ini. Ya waranya kan punan ini. <laughs> kan punan. Kan? Adapun padahal sudahlah sekarang kita upaya mau menerima ya upaya. Umpaya mau terima, tapi jangan merasa senang menyangka senang tidak umpama memberikan se terima umpama Ya, tapi jangan sekali-kali merasa merasa senang. Ha ay. ini ayatnya. Tidak senang pada ya, Tapi senang pada orangnya lah. Ini orang-orang apa? Nah, kalau sudah dia pisah sekarang Bagaimana kalau tidak selalu agama orang Islam Orangnya sudah tidak tidak tidak bersifat agama itu Sudah keluar jadi Islam Nah ini langsung nah itu. Tetap sekarang kita cintai nah, Yang sudah-sudah Afallahu amma Salaf Nah itu lah tapi ini orang, di dalam ini orang kafir, ini orangnya orang kafir. Sudah, besok hari kiamat ini, ya contoh hari kiamat saja. Malaikat malaikat sama am wab ini, pribadimu enggak saya siksa. Agama yang saya siksa. Aku begitu kira-kira. Ya, itu sudah dikepuk, ya penuh Iya, Ya, ya orang ini. Sikagunan. Ya, lagi mana? Aitu berasal. Ini adalah dengan malam itu. Nggak, dikasih, tapi nah, sudah terang dikasih. Ya, malah, malah. Sudah dia ya, dikasih. Sudah mau terima kasih. Lasa -lasa Ayah, rasa merasa senang. Ini jangan ah, merasa senang. Amo terima ya tuhiratilah. Ia ubah bah. Tapi jangan ada apa-apa. Ini sahaja. Dan lagi pembiayaannya jangan ada latar belakang apa-apa. Hela. Nah, itu sama langgar, ada langgar, ada orang bangun langgar Ada kami datang, ini apa orang bangun langgar Ini sudah saya bantu-bantu dan sebagainya Bagaimana kita terima? Nanti dulu Lihat, ini ada latar belakang apa? Adakah tendens politik, apa ada maksud lain dan sebagainya menarik Lihat dulu, tidak ada sama sekali bersih, dia kasih bersih Ya tidak apa-apa, boleh kita terima, tapi jangan merasa Jangan merasa kasih wah, cinta, senang, hormati, dan paling-paling ya terima kasih umpama ini, ini ma'amal asyarakat ini Hanya dan ma'asyarakat terima kasih, ya Pukul. Tapi jangan sekali-kali menanam rasa mahar bah La tajiru qawman iwa waduna marhadallah wa rasulullah wa'idu iwa waduna marhadallah wa rasulullah Nah, jadi harus berajar Mungkin di pesan-pesan kesatu itu biasanya so, kalau hari hari raya itu lantas kita yeah. beria dia. Memang bekerja, ya, itu mungkin perayaan bekerja. Juga jadi memang bekerja. Kalau bekerja ya memang bekerja, haknya loh bekerja. Kerjaan, nah, pak. Itu, perekaan nah, perekaan, itu, itu ya. bukan, bukan ah, tahunnya kan bukan. Namanya apa? Hanya lebaran Itu sudah ada. Ini paling ada sudah. Memang orang bekerja kalau udah kerja kan dikasih. Ya kan itu, itu, jadi ada apa-apa Tapi jangan merasa apa-apa <tuk tangan> ah, Merasa sen seneng Ya ini mahabbal ini Jadi merasa seneng itu enak Nah ini ayat yang ketika Kalau mukmin betul enggak Dia akan mahabbal walaupun itu bapaknya <gul> Jadi harus dilakukan Jadi pemberiannya harus diterima Pemberian Tadi ada. saya katakan tidak harus Kalau dia ada apa-apa Ya, sekarang diberi orang kampung dikasih. Ya, supaya dia besok bisa menggerakkan agamnya di situ. Bagaimana? Ada tendensi apa ini? Nah Ini bahaya. Terus ditanya. Kita kian ya, pintar oleh saya harus pandu. Jangan bakal JKI terimun. Ya, nanti dulu kalau orang beramanwa, atau kalau berluas ini kasih di. Tapi ini ada apanya ini? Ada mengalir jasa. Kalau sudah menahan jasa, ketarik. sekarang dijalankan oleh mereka itu Malah sebagian tempat itu juga Malang Selatan Dulu hanya dikasih berapa, beras enam kilo Sekarang lima belas kilo, berakhir naik Demi apa Nah, Ini mana? Sekarang kenapa yang harus dibagi-dibagi? Sudah, ini orang yang sampai keluar lah Dikasih macam-macam, malah perlu apa boleh Nanti mereka, permisi lah, di rumah saya sewa Mau jadi ini sudah talem jasa, apa banyak terima jasa. Mau jadi ya bagaimana, aiskola, sekolah, jangan bawa dia. Terima sudah dibuat kegiatan mereka. Tiada orang di dijob dari lain-lain. Lama-lama -lain. nah, jalan sebabnya apa? Kuncinya apa? Nah, jasa, jadi ada sesuatu so yang pandai betul-betul. Seorang so, itu kalau sudah ketumpahan jasa sama dengan orang ketumpangan buwan begini, banyak banyak, bagaimana, D datang ini, aja, <tuh> di undang, di ini, gak datang ini mas ketumpangan, iya, datang ini, gak punya uang, bagaimana, lusa ada ketemu orangnya takut itu, diudah diulom-ulomi gak datang, sudah harus udah ketumpangan ini, ketumpalan apa namanya, buwan, ketua buwan, ya itu kan jasa itu. Nah, ini sudah begitu Nah, jadi kita ini harus pandai betul-betul Dalam pergolakan ini harus pandai Nah, ini masalah. Jadi dalam situasi masyarakat, pergolakan hidup Harus betul-betul Nah, ini masalahnya Jadi orang, orang biasa saja Kadang-kadang orang mau beri, wah Allah Ada orang yang, yang diincir ini Kadang-kadang ada Wah, beri Allah Akhirnya Pak, pinjam Honda ada nggak? Woi, oh wah, rumah tu rumah yang mana maka minum wah hebat itu. Walaupun kalau datang bawa apa, kadang-kadang kasih apa gitu. Ada licer sudah banyak, mak tu lemak pinjaman dadah. Ia ya, ya, ya. jadi panjig aja, ia, ya. ia, ini jadi, jadi, jadi umpannya. Ah, saya pinjaman dah dah, dah, dah ini sudah ya, ya. ketumpangan, ya, ya. diperlu sudah baru bagaimana. Ayat, ayat, ayat. Sudah kena, sudah, alhamdulillah tak pulang, betul. Ya, ini sifat manusia-manusia yang tidak beriman pada Allah. Dan yang nakba Allah, ya ini baik. Nah, maka ada syair. Ahsih ilan nasi tas ta'bid qulubamu. pada orang, kau bisa menawan hatinya. Menawan hati dengan apa? Dengan ketaikan. Mulai tersenyum. Ya, kermesumah mulai. <laughs> Kamu oh, mau mahu mahu -ma -ma -ma, sampai lama, kau butuh apa apa, datang bersama. Saya butuh apa sih? Besi pulang. Ada kau baik betul orang ini. <tuh>. Saya tawar kau butuh apa apa, mulai mesum, enggak enggak kenal bersenyum. <maksudnya. laughs> iya, lantas kalau berbuat apa, apa sudah terbiasa. Ini baik ini. Tahu sudah, mulai pinjam mesin, pinjam ini, mulai enggak tahu, tahu lama lama lah. Diajak, mari ikut ikut ikut ikut ikut, akhirnya sudah. Tak kenal ya anaknya akhir jadi. Ini segerakan mereka sebaik-baik itu pengobatannya cara apa terjadi sudah ini dah bukan bukan rahsia lagi sudah rahsia umum ini sudah berjalan. Nah, maka kita harus berhati-hati nah, ini jadi harus kita berhati-hati. Sekarang dibalik sekarang orang isam berbuat begitu orang isam sekarang ya. Buat membunuh orang kasih lama-lama tarik sah, boleh tak? Boleh saja kita kan dakwa islamiah boleh malah dapat pahala. Jangan kita ditarik tapi Akan, harus ditarik naik. Jika kamu kau banyak fakir miskin, perlu kasih ntarlah. Ya, lama ajar, ngaji, ajak langgan. Nah kami itu kalau ini dapat kita mestinya. Sekarang ini jambor oleh mereka kita yang dikarat ini buah gak marik tapi ketarik ini masalah ini masalah maka kalau kita sudah masuk masalah demikian ini secara secara orang jagam, ya sekarang kita mendapat untung mendapat laba tapi kita lihat modal-modal kita ini masuk untung atau banyak nah, apa maksud ini kita lihat orang masuk Islam baru, wow. namanya dapat untung, dapat ini Orang Islam baru banyak sekarang masuk Islam, masuk Islam. Tapi kita harus lihat orang-orang Islam yang tua dari Islam yang tambah muka tak sihat, prosot, prosot, prosot. Sana ini berhak, ada tak? Hi, ya. ya. berterima. Kita syukur, Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah masuk Tapi kita ingat dulu modal kita ini sembilan puluh orang Islam. Masuk lagi, Alhamdulillah, apa tetap 90 persen Di sini nak, jadi kita harus tahu betul-betul Dan perjuangan ini harus tahu Syukur Alhamdulillah orang pribadi-pribadi orang tadi Masa Islam Allah masih hidang ya. Tapi jauh jahat kubal masyarakat Islam Perjuangan Islam kita harus tahu bro. Kalau misalnya 100 asalnya Ada Masa Islam 15 orang Kita kira 100 ini dapat 350 Tambah 15 kalau 50, oto mungkin ini. Nah di sini masalahnya Jadi kalau kita total ekonomi, begitu caranya, Total gagal ini. Nah, ini, jangan terjaga nah, ini, maka kita lihat, Jangan tertikat Memang begitulah kawan manusia Akan menawan apa-apa berbuat baik Itu apa saja? Mau nangke jago Ya, ayam jantan, mau ditangkap. Orang yang mencari ayam. Kasih apa? Heheh, <girly> jagung juga. <girly> iya, orang mencari ayam tadi. Jangan muncul tadi. Cukup ayam itu. Ayam itu kenapa orang semua datang sini. Sama laut dia apa ke? Jebak. Betul begitu tuh. Orang mencuri ada, ada anjingnya segalanya. Wah, galak anjingnya. Mencari ganteng saja. Beri mencari daging. Anjingnya mencari daging. Aman tak? Yes. <laughs> Nas, jadi sini lah. jadi politik ya. Nah Ini harus kita betulkan. Tapi dipri orang begitu terima beri banyak terima. Ya. <laughs> Jangan punya hati senang sudahlah. Nah, tak ada teksik, tendensi, tendensi apa apa, tidak ada. Eh, apa politik apa apa, tidak ada maksud apa apa pasti. Ya. Tapi kalau buat nah, betul-betul takut adanya itu oh. kembali lagi ya, ayat tadi. Maka diterangkan fa mafar imana 'anil mu'addina lil muha, lil muha wa kinar lil uhati dalam wa rasulih wa in maka allam munafiqat iman hmm. dari orang yang mencintai setiap orang yang menentang Allah dan rasul mu'addin mencintai muhaddin tadi dengan taklanggar mawad walau Akrobat akrobat itu, famil akrobat akrobat itu, kerjanya. Ini macam. Jadi kasarnya begini. Orang yang taat kita senang padanya. Orang maksiat kita taat kita senang padanya. Orang maksiat kita. Jadi macam ini kasarnya macam mana? Kalau orang maksiat kita teruk itu. Akrobat akrobat itu, famil yang terdekat anak. -anak. Sekarang kita turun berbincang dengan amal ma'aruf lain Kalau sudah masuk Islam, tidak boleh kita berbincang lagi Orang kafir, kita benci dia Sekarang masih Islam, asyadu anna Allah Wa asyadu anna Allah, sudah hilang kebijakan kita Sekarang menjadi secara, kita berbincang dengan amal mu'il la'ikh Ikhwadur Walayatuma yusmahu bilal ahmin kafir al-mustarik Maha mafa tata salah, ia min anil awdi ila misri Dan, pokoknya, bagi orang yang ami masih umum, Bagi apa-apa, obelalaik, kalau pun yang selalu dia tetap wajib, Kadang-kadang orang bingung apa-apa, sudah balik, tak beri apa Ya, kalau sudah wajib, itu pertama orang banyak yang akan mengusir, dia selamat, tidak terkini agama apa jadi Islam, anda ini sampai berapa hari? tidak berpuasa, tidak solat pagi lima belas tahun. kalau tidak solat hari, bagaimana? wajib mengkobai dalam masa masa sepuluh tahunnya. oleh karena anggap eh, lima tahun, kalau kamu lima belas ya anggap paling 15 belas tahun. ini nah, orang tuanya. Tuh 20 tahun hari sancang, ada pinjaman, ada nasian, macam-macam. Masih dah selalu. Ia punya utang 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, setengah tahun. Wajib tahun, wajib tahun, wajib kau bawa. ini Disertai tahu, wah ini bukan kolgok saja, kolgok disertai kau bawa. Karena dia meninggal, wajib sebab orang hutang wajib apa? Kata Nabi Muhammad SAW Wadai tu wahi ahakku al-yukdo Hutang pada Allah lebih berhati Sama-sama hutang Tanpa doa wajib jauh, wajib bayar Hutang pada Allah lebih wajib Lebih berhati Sama-sama wajib Wadai tu wahi ahakku al-yukdo Masuklah hutang pada Allah tidak selamat. Sebenarnya kita harus bertemu orang-orang semacam itu dalam mengerjakan data, harus berhizmeti, one-one-one-one-one, nah caranya, tekniknya, caranya, jangan ya, begini. ya achcha ho biarkan orang jangan nak kenal, jadi semua tidak jadi. Alhamdulillah,